Розділ 35 Коли варта вивела ходжу на середину з підземелля, він сказав: Значить, ви потягнете мене на власних спинах? Шкода, що тут немає мого ішака. І він би луснув із сміху. Мовчи, скоро тобі доведеться заплакати, злісно відповіли йому вартові. Вони не могли пробачити ходжі на середину, що він сам віддався в руки іміра. Позбавивши їх винагороди. Розп'ялюючи тісний мішок, вони почали запихати в нього ходжу на середина. О, слуги шайтана, кричав хоча на середін, складений втричі. Невже ви не могли вибрати просторніший мішок? Нічого, відповідали стражники, пихкаючи й обливаючись потом. Тобі недовго тут доведеться терпіти. Не розчіпіруйся ж ти, о сину гріха, бо інакше ми втиснемо твої коліна в твій живіт. Щинився гвалт, збіглася палацова челядь. Нарешті, після тривалих зусиль, стражники таки запхнули, ходжу на середину в мішок, і зав'язали мотузкою. У мішку було тісно, темно і смерділо. Душу, ходжу на середину, оповив чорний морок. Здавалося, порятунку для нього тепер немає Він волав до долі і всемогутнього випадку О ти доле, що стала для мене матір'ю О ти всемогутній випадку, що оберігав мене дотепер, мов батько Де ви наразі? Чому не поспішаєте на допомогу до на середіна? О доле, о всемогутній випадку А стражники вже пройшли половину шляху вони несли мішок, міняючись через кожні 200 кроків. По цих коротких зупинках, хоча на середін, вів сумний рахунок. Скільки пройдено і скільки залишилось. Він добре усвідомлював, що доля і випадок ніколи не приходять на допомогу до того, хто замінює діло скаргами та закликами. Дорогу здолає той, хто йде. Хай в дорозі ослабнуті підігнуться його ноги, він мусить повсти на руках і колінах. І тоді обов'язково вночі він помітить вдалені яскраве полум'я багать, і, наблизившись, побачить купецький караван, що зупинився на відпочинок. І караван цей неодмінно виявиться попутнім, і знайдеться вільний верблюд, на якому подорожній доїде туди, куди йому треба. Той же, хто сидить на дорозі і впадає у відчай, скільки б він не плакав і не скаржився, не викликає співчуття в бездушному камінні. Він помре від спраги в пустелі. Труп його стане здобичю смердючих гієн, і кістки його занесе гарячий пісок. Скільки людей померло передчасно, і лише тому, що не досить сильно хотіли жити. Таку смерть, хоча насредін, вважав ганебною для людини. «Ні», – сказав він собі, і, сціпивши зуби, вперто повторив – ні, я не помру сьогодні. Я не хочу вмирати. Але що він міг зробити? Складений втричі і засунутий в тісний мішок, у якому не можна було навіть поворухнутись. Коліна і лікті його наче прилипли до тулуба. Вільному, хоч на середіна залишався тільки язик. – О, доблесні воїни, – сказав він із мішка, – зупиніться на хвилинку. Я хочу прочитати перед смертю молитву, щоб всемогущий Мала Аллах прийняв мою душу в світлі селища свої. Стражники опустили мішок на землю. Читай, але з мішками тебе не випустимо. Читай свою молитву в мішку. А де ми знаходимося? Я тому питаю, що хочу, аби ви обернули мене лицем до найближчої мечеті. Ми знаходимося поблизу Каршинської брами. Тут всюди мечеті. В який бік ми б тебе не повернули? Читай же швидше свою молитву. Ми не можемо довго затримуватись. Справді, облагочистиві воїни, сумним голосом відповів із мішка ходжана середін. На що він розраховував? Він і сам не знав. Я виграю кілька хвилин, а там подивимося. Може щось і трапиться. І він почав голосно молитись, дослухаючись водночас до розмов стражників. І як ми не смирікували відразу, що новий звіздар – це і є на насредін? – засмучували стражники. Якби ми впізнали і зловили його, то дістали бідеміра велику нагороду. Думки стражників линули у звичайному напрямку, бо пожадливість складала саму суть їхнього життя. Цим і скористався на насредін. Спробую зробити так, щоб вони пішли аби куди від мішка, хоча б на найкоротший час. Можливо, мені вдасться розірвати мотузку. Можливо, хтось пройде дорогою і звільнить мене. «Швидше, закінчуй ту молитву!» – закричали стражники, штовхаючи мішок ногами. «Чуєш ти? Нам ніколи чекати!» «Одну хвилину, доблесні воїни, у мене є останнє прохання до Аллаха. О, всемогутній, зроби так, щоб та людина, яка знайде закопані мною десять тисяч тангів, Виділила б хоча й одну тисячу з них на мечеті, віддала б молі, доручивши йому молитися за мене протягом року. Почувши про десять тисяч таньга, стражники принишкли. Хоча, хоча на середі нічого й не бачив свого мішка, він добре уявляв, які наразі у них обличчя, як вони переглядаються і штовхають один одного ліктями. Несіть мене далі, сказав він покірливим голосом. «Ми ще трошки відпочинемо», – вкрадливо сказав один з них. «Ходжа середін, не думай, що ми безсердечні і недобрі люди. Тільки служба змушує нас поводитися з тобою так жорстоко. Якби ми могли прожити з нашими сім'ями без імірської платні, тоді ми, певна річ, негайно випустили б тебе на волю». «Що ти кажеш?» – перелякано зашепотів другий. Якщо ми його випустимо, то і мір зітне нам голови. Мовчи, зашепів перший, нам би тільки одержати гроші. Хоча на середі не чув шепоту, але знав, що вони шепочуться про нього. Я не маю серця на вас, воїни, мовив він з благочестивим зітханням, і я сам надто грішний для того, щоб засуджувати інших. Якщо Аллах дарує мені прощення на тому світі, обіцяю вам помолитися за вас перед його троном. Ви кажете, що якби не імірська платня, ви б мене випустили? Подумайте над своїми словами, адже цим ви порушили б волю іміра і отже вчинили б тяжкий гріх. Ні, я не хочу, щоб ви через мене обтяжували гріхом свої душі. Піднімайте мішок, Несіть мене до водойми, хай здійсниться воля і міра. Стражники розгублено дивились один на одного, проклинаючи благочестиве розкаяння, яке раптом і зовсім на їхню думку невчасно оволоділо ходжею насредіном. До розмови долучився третій стражник, який досі мовчав. Як тяжко бачити людину! яка лише перед смертю почала розкаюватись у своїх гріхах та помилках», – сказав він, підморгуючи товаришам. «Ні, я не такий. Я вже давно розкаявся і виду благочестивий спосіб життя. Але благочестя на словах, не супроводжуване бажаними Аллаху справами, я мертвим», – продовжував стражник, тоді як його товариші затискували роти долонями – щоб не розреготатися, бо він був відомий як затятий гравець у кістки і розпусник. Ось я, наприклад, супроводжую своє благочистиве життя праведною блачестивою справою, а саме я будую в моєму рідному селищі велику мечеть і зараді цього відмовлюся навіть від їжі. Один із стражників не витримав і, давлячись від сміху, пішов у темряву. Я заощаджую кожен гріш, продовжував благочастивий стражник. І все-таки мечеть зводиться надто повільно, що сповнює скорботою моє серце. Цими днями я продав корову. Хай мені доведеться продати навіть останні чоботи. Я згоден ходити босоніж, аби тільки завершити розпочату справу. Хоча насередін схлипнув у мішку. Вартові перезернулись. Справа в них наче залагоджувалась. Вони ліктями квапили свого кмітливого товариша. О, якби мені зустрілася така людина, яка згодилася пожертвувати вісім чи десять тисяч таньга на закінчення цієї мечеті, вигукнув він, я б присягнувся перед нею що впродовж п'яти і навіть десяти років Її ім'я щодня підносилося б оповита запашним димом молитви з-під склепінь цієї мечеті до трону Аллаха. Перший стражник сказав, «О, мій благослідь, честивий товаришу, у мене немає десяти тисяч таньга, але, може, ти згодишся прийняти мої останні заощадження? п'ятсот таньга. Не відкидай мого скромного подарунка, «Мені теж хочеться прилучитися до цієї праведної справи». «І мені», – сказав другий, заїкаючись і тремтячи від внутрішнього сміху, «у мене є триста таньга». «У праведнику, у благочистивцю», – Виюкнув хоча на схлипуючи. «Як мені шкода, що не можу прикласти до своїх губ край твого халату. Я великий грішник, але зглянься на мене, і не відкинь мого подарунку. У мене є десять тисяч таньга. Коли я, вчинивши баухольний обман, був наближений до Іміра, то часто одержував від нього в подарунок гаманці з золотом та сріблом. Накопичивши десять тисяч таньга, я вирішив заховати їх, аби тікаючи прихопити по дорозі. А оскільки я вирішив тікати через Каршинську браму, то й закопав ці гроші на Каршинському цвинтарі, під одним із старих надгробків. На Каршинському цвинтарі? вигукнули стражники. Значить, вони десь тут, поруч? Так. Наразі ми знаходимося на північному краї цвинтаря, і якщо пройти, ми знаходимося на східному краї. Де, де вони заховані твої гроші? Вони заховані на західному краю цвинтаря, сказав Ходжана Середін. Але спочатку присягніться мені, облачистиві мої стражники, що моє ім'я і справді поминатиметься в мечеті щодня впродовж десяти років. – Я присягаюся, – сказав стражник, тремтячи з нетерплячки. – Я присягаюся тобі, пророком Мухамедом і ім'ям Аллаха. Ну, кажи швидше, де закопані твої гроші? Хоча на середін звалікав. «А що, коли вони вирішать віднести мене спочатку до водойми, відклавши на завтра пошуки грошей?» – думав він. «Ні, цього не буде. По-перше, вони пройняті пожадливістю і нетерплячкою. По-друге, вони побояться, що хтось зможе їх випередити. По-третє, вони не довіряють один одному. Яке ж вказати їм місце, аби вони якнайдовше поралися?» Стражники чекали, схилившись над мішком. Хоча на чув їхнє важке дихання, не наче вони щойно прибігли здалеку. На західному краю цвинтаря є три старих надгробки, розташовані трикутником, сказав хоча на Середін. Під кожним з них я закопав по три тисячі таньга з однією третиною. Розташовані трикутником? хором повторювали стражники, уподобляючись слухняних учнів, які повторюють за вчителем слова Корану. По три тисячі Таньгай і три з половиною вони домовилися, що двоє підуть до заграшима, а третій залишиться вартувати. Це могло б засмутити Ходжуна Середіна, якби він не був здатний передбачити людські вчинки. Він точно знав, що третій стражник недовго сидітиме біля мішка. Передбачення виправдались. Залишившись один, стражник почав неспокійно зітхати, кашляти, ходити і вперед по дорозі, брязкаючи зброєю. Дослухаючись до цих звуків, Ходжана Середіну вгадував всі його думки. Його гризла тривога за свої три тисячі таньга. Ходжана Середін терпляче очікував. «Як довго вони там вовтузяться?» – сказав стражник. Вони, мабуть, ховають гроші в якесь інше місце, а завтра ви всі троє прийдете за ними, відповів Ходжана Середин. Це був влучний удар. Стражник шумно засупів, потім почав вдавано позіхати. Ах, як мені хочеться перед смертю послухати якусь спасену історію, сказав із мішка Ходжана Середин. Може, ти пригадаєш, що розкажеш мені о добрий стражнику? Ні сердито відповів стражник. Я не знаю спасених історій. До того ж я втомився. Піду, ляжу ось тут на траві. Але він не зметикував, що його кроки по землі віддаватимуться гучно і далеко. Спочатку він йшов по волі, а потім, доходив на середину, долинув частий тупіт. Стражник помчав на цвинтар. Настав час діяти, але марно катався і перекидався, хоча на середін. Порвати мотузку йому не вдалося. Перехожого, благав ходжа на середін, О доле, хай з'явиться перехожий. І доля послала йому перехожого. Доля і сприятливий випадок завжди приходять на допомогу тому, хто сповнений рішучості боротися до кінця. Про це вже було сказано раніше, але істина не тьмяніє від повторення ходжа на середін, що боровся за своє життя, і доля не могла відмовити йому в допомозі. Перехожий йшов повільно. Він був кульгавий, як визначив ходжа на середін за звуком його кроків, і немолодий, постраждав на задишку. Мішок лежав посеред дороги. Перехожий зупинився, довго роздивлявся його, тицнув мішок кілька разів костором. «Що це за мішок?» «Звідки він тут взявся?» – скрипучим голосом вимовив перехожий. Хоча на він. «О, велика радість!» – пізнав голос лихваря Джафара. Тепер він не сумнівався у своєму порятунку. Аби тільки стражники якнайдовше шукали, він кашлянув у мішку, тихенько, щоб не налякати лихваря. «Е, та тут людина!» – вигукнув, відскочивши Джафар. «Звісно, людина», – спокійно відповів Ходжана Средін, змінивши голос. «А що в цьому дивного?» «Як що дивного? Навіщо ти заліз у мішок?» «Значить, треба було, щоб залізти? Іди своєю дорогою, не набридай мені розпитуванням». Ходжана Средін знав, що цікавість лихваря тепер вкрай збуджена, і він ні за що не піде. «Справді дивна історія». «Зустріти на дорозі людину, яка сидить у зав'язаному мішку», – міркував лихвар. «Може, тебе посадили в мішок селоміць?» «Селоміць!» – повторив Ходжана Середин. «Хіба я сплатив би 600 таньга, щоб мене посадили в мішок селоміць?» "600 таньга? За що ж ти сплатив такі гроші?» «О, перехожий, я розкажу тобі все, якщо ти пообіцяєш», – вислухавши, піти геть» і не порушувати більше мій спокій. Цей мішок належить одному арабові, що живе у нас в Бухарі і має дивну властивість ціляти хвороби та позбавляти потворності. Хазяїн дає його в користування, але за великі гроші, і не всім. Я був кульгавим, горбатим і кривим на одне око, і от я надумав одружитися. Тоді батько моєї нареченої, аби не засмутити її з погляданням моєї потворності, Повів мене до цього араба, і я отримав мішок у тимчасове використання е, терміном на 4 години, сплативши хазяїнові 600 таньга. А оскільки цей мішок виявляє свої цілющі властивості тільки поблизу цвинтаря, то я й прийшов після заходу сонця сюди до старого каршинського цвинтаря. Разом із батьком моєю нареченою, який зав'язавши мішок мотузкою, пішов собі геть бо присутність сторонньої людини може зіпсувати всю справу. Араб, хазяїн Мішка, попередив мене. Як тільки я залишусь один, до мене підлетять три джини, щинять шум і дзвін своїми мідними крилами. І джини людськими голосами запитають мене, де на цвинтарі закопані десять тисяч таньга. на що я мушу відповісти їм такими таємничим заклинанням. Той, хто носить мідний щит, той має мідне чоло. На місці сокола сидить пугач. От джини, ви шукаєте там, де ховали, Поцілуйте за це під хвіст мого ішака». Точнісінько так все й було. З'явилися джини, запитали мене, де закопані десять тисяч таньга. Почувши мою відповідь, вони надзвичайно розлютились і почали бити мене. А я, пам'ятаючи слова араба, продовжував кричати. «Той, хто носить мідний щит, той має мідне чоло». Тоді джини підхопили мішок і кудись понесли А далі я вже нічого не пам'ятаю Опам'ятався я за дві години на тому ж самому місці Цілком зцілений Мій горб зник, нога виправилась І око прозріло В чому я переконався, дивлячись у дірочку Яку хтось зробив у мішку ще до мене І тепер я досиджую в мішку свій термін Лише тому, що гроші вже сплачені Не пропадати ж їм дарма Звісно, я припустився помилки. Треба було домовитися з якоюсь людиною, що має такі самі вади, як у мене. Ми взяли б мішок на двох. Просили б у нього кожний по дві години, і наше стілення обійшлось би нам лише по триста таньга. Але що поробиш? Нехай пропадають мої гроші. Найголовніше те, що я все-таки стілився. Тепер перехожий, ти знаєш все. Дотримайся своєї обіцянки і йди собі геть. Я трохи ослаб після стілення. Мені важко розмовляти. Вже десята людина чіпляється до мене з розпитуваннями, і я втомився повторювати всім те саме. Лихвар слухав із пильною увагою, перериваючи іноді розповідь, ходжи на середина, бейгуками, сповненими надзвичайного здивування. «Слухаю чоловіче, що сидить у мішку», – сказав Лихвар. Ми обидва можемо мати користь нашої зустрічі. Ти шкодуєш про те, що не домовився заздалегідь з людиною, яка має такі самі вади, щоб взяти цей мішок у користування на двох, але тобі ще не пізно про це домовитись, бо саме я і є та людина, що потрібна тобі. Я горбатий, кульгавий на праву ногу і кривий на одне око я охоче сплачу триста таньга за те, щоб просидіти в мішку дві години, що залишились. «Ти, мабуть, смієшся з мене?» – відповів Ходжа середін. «Хіба, можливо, і такий чудовий збіг? Якщо ти говориш правду, то подякуй Аллахові за таку щасливу нагоду. Я згоден перехожий, але попереджаю, що сплатив наперед, і тобі теж доведеться сплатити наперед. У борг я не повірю. І я сплачу наперед» сказав лихвар, розв'язуючи мотузку. Не гаятимемо часу, бо хвилини йдуть, а наразі вони вже належать мені. Вилазячи з мішка, хоча на середин прикрив обличчя рукавом халата, та лихвареві ніколи було й роздивлятися, він поквапом вираховував гроші, шкодуючи про хвилини, які марно пролітають. Із кректанням та стоганами лихвар заліз у мішок, нахиливши голову. Хоча на середін затягнув мотузку, відбіг убік і причаївся в тіні за деревом. Він встиг саме вчасно. З боку цвинтаря почулася гучна лайка стражників. Спочатку з пролому в огорожі виповзли на дорогу їхні довгі тіні, а потім і самі вони з'явились, відбиваючи місячне сяйво, міддю своїх щитів. Розділ тридцять шостий «Ей ти, волоцюго!» кричали стражники, штовхаючи мішок ногами. Причому їхня зброя брещала і дзвеніла, що цілком могло скидатися на шум мідних крил. «Ми обнишпорили весь цвинтар і нічого не знайшли. Говори, о, сину гріха, де закопані десять тисяч таньга?» Лехвар твердо пам'ятав таємниче заклинання. «Той, хто носить мідний щит, той має мідне чоло», відповів він з мішка. «На місці сокола сидить пугач». «О, джини, ви шукаєте там, де не ховали! Поцілуйте за це під хвіст мого ішака!» Почувши такі слова, стражники просто шаленіли. «Ти ошукав нас, подібний до смердючого пса, і ще називаєш нас дурнями? Дивіться, дивіться! Він виваляв у пелюці весь мішок. Значить, він катався і перекидався по дорозі надії звільнитися, поки ми, роздираючи до крові руки, поралися на цвинтарі». Ти жорстоко поплатишся за свій обман, о мерзотне породження лисиці. Стражники обрушили на мішок лзливу важких ударів. Потім, не задовольнившись цим, вони по черзі станцювали на мішку у своїх підкованих чоботях. Але Хвар, виконуючи вказівки хоч і на седіна, безперервно кричав: Хто носить мідний щит, той має мідне чоло чим довів стражників до повної несамовитості. Шкодуючи, що їм не дозволено самим розправитися із злочинцем, вони підхопили мішок і потягли його до водойми. Ходжа Насредін вийшов свого укриття на дорогу, обмив з обличчя, скинув халат, розкришено зустріч нічному вітру широкі груди. Як радісно і легко було йому тепер, коли чорне дихання смерті пролетіло – не обпаливши його. Він відійшов вбік, бік, халат, підклав камінь під голову і ліг. Він втомився у задушливому і тісному мішку. Він хотів відпочити. У верхів'ях дерев шумів вітер. Плевли в небесному океані золоті сонми зірок. Чурчала вода в реку. Все це стало, хоч і на середину, вдесятере маліше і ближче, ніж раніше. Так... У світі надто багато хорошого, щоб я згодився, коли-небудь померте. Так він думав, лежачи під зірками на теплій землі, чуйно прислухаючись до невмирущого, завжди вируючого життя. Стукало серце в його грудях, скрикував нічним голосом пугач на цвинтарі, хто стихенько і обережно шурхотів у кощах. Либо ніжака. Пряно пахла прив'яла трава, і всю ніч була сповнена якоїсь прихованої метушні, Неясних шурхотів, повзання, шелестіння. Світ жив і дихав, широкий, однаково відкритий для всіх, готовий з однаковою гостинністю прийняти в свої безмежні простори і мурашку, і птаха, і людину. І єдина вимога для них не вживати на зле виявлені до них привітність і довіру. Господар з ганьбою проганяє гостя, який за святковим столом, скориставшись загальними веселищами, починає нишпорити по кишенях інших гостей. Так само виганявся з веселого і радісного світу мерзенний лихвар, цілком подібний до цього злодія. Хоча насредін не відчував ані найменшого жалю до нього, та хіба можна жаліти того, хто своїм зникненням полегшить життя тисячам і тисячам інших людей? Хоча насредін шкодував лише про те, що лихвар не єдиний і не останній лиходій на землі. А якби можна було зібрати в один мішок усіх емірів, сановників та лихварів, втопити їх одразу в священній водой мішейха Ахмеда, щоб вони своїм отруйним подихом не сушили весняних квітів на деревах, і щоб дзвоном своїх грошей та брязкотом мечів не заглушали вони пташиного щебету, щоб не заважали вони людям насолоджуватися красою світу і гідно виконувати свою головну справу на землі, буде завжди і всьому щасливими. Тим часом вартові, аби не спізнитися чим далі більше, прискорювали свої кроки і нарешті побігли. Лехвар, трясучись і пістрибуючи в мішку, терпляче очікував кінця своєї надзвичайної подорожі. Він чув брязки зброї, шерех каміння під ногами стражників і дивувався з того, що могутні джини не здіймаються в повітря, а біжать, розпустивши свої мідні крила по землі, як це роблять молоді півні, ганяючись за курями. Аж ось в долині почувся якийсь гул, що нагадував віддалений рев гірського потоку. Ділехвар спочатку подумав, що джини затягли його кудись у гори, а можливо до своєї помешкання, хантегрі, вершини духів. Проте незабаром він став розрізняти окремі голоси і переконався, що потрапив до нічного багатолюдного зборища. Судячи з галосу, тут були тисячі людей, як на базарі. Але відколи це базарі в Бухарі почали торгувати вночі? Раптом він відчув, що підноситься вгору. Ага, значить, джинни вирішили таки злетіти в повітря. Звідки він міг знати, що стражники в цей час піднімалися сходами на поміст? Зійшовши, вони скинули мішок, він звалився, дошки прогнулися і загриміли під ним. Лихвар охнув і закрихтав. – Гей ви, джини! – не витримав він. – Якщо ви так кидатимете мішок – то покалічте мене ще більше, тоді як вам належить зробити навпаки. У відповідь він дістав лютого стусана. Ти зараз знайдеш своє зцілення, о сину гріха, на дні водойми святого Ахмеда. Ці слова зовсім збили лихваря з пантелику. То чого тут водойма святого Ахмеда? Він ще більше здивувався, почувши над мішком голос свого старовинного приятеля. Лихвар міг, Міг би присягнутися в цьому, поважно Арсланбека, начальника палацової варти і війська. Думки в голові лихваря пішли шкереберть. Звідки раптом взявся Арсланбек? Чому він сварить джинів за те, що вони затримались у дорозі? І чому джини, відповідаючи йому, не тямлять себе від страху? Адже не може бути, щоб Арсланбек обіймав одночасно і посаду головного джина. І як слід тепер поводитись? Промовчати чи гукнути його? Оскільки щодо цього лихвар не дістав ніяких пояснень, той вирішив про всяк випадок промовчати. Тим часом гул натовпу посилювався. І дедалі частіше і голосніше звучало якесь одне слово. Ставалося все навколо, і земля, і повітря, і вітер насичено було цим словом. Оно гуділо, шуміло, гуркотіло і завмираючи відлунювало вдалині. Лихвар принишкнув, дослухаючись, і раптом почув. Ходжа на середін, водів натовп тисячами голосів. Хоча на середін. Раптом все стихло, і в мертвій тиші лихвар почув шипіння палаючих смолоскипів, шелестіння вітру і сплески води. Мурашки побігли по його потворній спині. Чорний жах почав поволі підповзати до нього, обдаючи його своїм крижаним подихом, від якого він зацепенів. Пролунав новий голос, і лихвар міг би присягнутись, що голос цей належить великому візиреві Бахтіяру. «Ім'я великого Аллаха Всемогутнього, звоління Сонцеподібного міра Бухарського» карається на смерть злочинець і осквернитель віри, порушник спокою і сіяч розбратів, хоча на середін через утоплення в мішку. Чиїсь руки підхопили мішок і підняли. Тут лихвар зрозумів, що потрапив у смертельну паску. «Зачекайте, зачекайте!» – залементував він. «Що ви хочете зробити зі мною?» Зачекайте, я не ходжа на середін, я лихвар Джафар. Відпустіть мене, я лихвар Джафар. Я не ходжа на середін. Куди ви мене потягли? Кажу вам, я лихвар Джафар. Емір і пошт мовчки слухали його крики. Багдацький мудрець Гусей Нослі, я, який сидів ближче від усіх до Еміра, сказав скрушно хитаючи головою, «Яка безодня безсоромності прихована в цьому злочинному Лучинцеві. То він називав себе гусейному слією, мудрецем із Багдаду. Тепер він намагається обдурити нас, називаючись лихваром Джафаром. «І він думає, що тут знайдуться дурні, які повірять йому?» – додав Арсланбек. «Послухайте, послухайте, як майстерно він змінює свій голос. «Відпустіть мене! Я не ходжа на Средін! Я Джафар!» Надривався лихвар, тоді як двоє стражників, стоючи на краю помосту, мосту, розміреними рухами розгойдували мішок, готуючись шбурнути його у темну воду. – Я не ходжав на середін! Скільки разів вам треба повторювати? Але цієї миті Арсланбек махнув рукою, і мішок, важко перевертаючись у повітрі, полетів вниз. Почувся сильний сплеск, Блиснули у червоному світлі смолоскипів бризки, і вода зімкнулася, поглинувши грішне тіло і грішну душу лихваря Джафара. Над натовпом у темряві знялося і повисло єдине величезне зітхання. Кілька хвилин стояла страшна тиша, і раптом усіх приголомшив пронизливий зойк, сповнений невимовної муки, то кричала і билася на руках у свого старого батька прекрасний джан. Чайханний відвернувся, обхопив руками голову. Ковалю супу весь дригався, його проймав дрібний, преривистий дріж.